Havaséva, mond, mondd, hová lettél? Zümmögök dalokat, hogy belül ne halljam a valóság gonosz kegyetlen szavát. Szívem szép dallamát te rég nem hallhatod, dúdolnak neked már az örök csillagok. Mond lelked merre jár? Árnyékod ellopta az irigy éjszaka, szemet csillogása örökre elveszett. Már nem érzem kezed, hangot szép zenéjét felkapta a szél, s elsodorta tőlem. Mond: hová lettél?